14. fejezet. Oliviának első pillantásra megtetszett Jill Szébring. Vagy a könnyed mosolya miatt, melyel bemutatkozott, vagy a sebzett pillantása miatt, melyet alig tudott palásolni, vagy mert csak nem egykorúak, vagy egyszerűen csak azért, mert Jill aznap délután Oliviájéhoz nagyon hasonló nyári ruhát vett fel. Akármint volt is, természetesnek vették hogy ugyanabban az autóban mennek a Vitorlás klubba. Nem tudom, hogy kell -e ez nekem, mondta Jill halkan. Hosszú volt a nap, fáradt vagyok. Olivia vezetett. Tess hátul ült az új takarító lányjal együtt, aki 18 éves sem volt még. Natali azt állította, hogy tízszer lelkesebnek mutatkozott a többi esélyes pályázónál. Majd kiderül, hogyan végzi a munkáját. Pármelyikünk visszahoz, ha haza akarsz jönni mondta Olivia Győnek. A vendégsereget öt órára hívták. Meddig tart az ilyesmi? Tesz előrehajolt az ülések között. Feje short volt rajta kék azkonszeti pólóval. A szemüveget tisztán csillogott, a hajaló farokba kötve. Tűzi játék is lesz! Az csak sötétedős után kezdődhet. Megismerkedtél már az itteni gyerekekkel?-kérdezte tőle Jill. Néhányan együtt járunk vitorlázó tanfolyamra? Akkor jó mulatság lesz? Nem biztos? Nem nagyon ismerem őket? Jó mulatság lesz, erősködött Jill, és Oliviának ez a magabiztosság is nagyon tetszett. Hol laksz? – kérdezte tesz, Jill. -t. Washingtonban? És miért nincs itt a férjed? Olivia arra gondolt, hogy mondhatott volna tesznek valamit a helyzetről, amikor Jill tökéletesen kielégítő választ adott. Sok a dolga! Én több időt szoktam itt tölteni, mint ő. Dolgozol? kérdezte Olivia. Jill megjelenése értelmiségi nőre vallott, haját a fülemögé fésülte, a fülbevalója egyszerű volt, nem viselt karórát, mely csak zavarta volna az íróasztalnál végzett munkájában. Hivatalosan nem. Az mit jelent? Kérdezte Tess. Jill mosolygott. Azt jelenti, hogy nem kapok fizetést. Aztán Oliviához fordult. Piár munkát végzek egy jótékonysági szervezet számára. Segítek a tervezésben és a szervezésben. Miért nem kapsz fizetést? Faggatta Tess. Nincs rá pénzük? Van gyereked? Még nincs. Felelte Jill. Behajtottak a Vitorláskó parkolójába, Karl Kocsia mellé. Pár pillanat múlva megérkezett a harmadik Asconceti autó is. Olivia nem látta Simont az autó utasai között, ami vagy azt jelentette, hogy aznap reggel a férfi semmit nem érzett, vagy igen, csak nem volt hajlandó elismerni. Olivia remélte, hogy itt lesz. Ez végtére is más, mint a nagyházban elfogyasztott vacsorák. Olivia megértette, hogy azok talán kényelmetlenek a férfi számára, de itt olyan sok ember lesz, száznál is több. Nem lesz intim jellege az összejövetelnek. Lehet, hogy a kis teher jön. Nem kérdezősködött Natalinál vagy kárnál a férfiról. Nem akart gondolatokat ébreszteni olyasmiről, ami úgysem következik be. Így hát másoknál tudakozódott, először is Donna Gomeznél, Simon első asszisztensénél, aki ebbéli minőségében esetleg Simonnal együtt érkezhetett volna. Donna kalcsú volt és izmos, a haja fekete, a bőre barna, Olivia Colabelli, noha két kamasz gyereke is van. Magával hozta a férjét és a gyerekeit is, mivel szerint ez hagyomány aszkón szedben. Ha ez a hagyomány kérdezte Olivia, hol van a főnöke? Simon, kérdezett visszadonna, bizonyára otthon, nem jár el sehová. A felesége halála óta? Korábban sem sokat mozdult ki, nagyon magának való. A feleségével néha eljárt társaságba. David Sperling a borász is hasonlóképpen nyilatkozott, amikor kicsit később Olivia vele is beszélt. A kikötőben ringatózó hajókat csodálták. A nap lassan lebukott a határon. Látja azt ott? kérdezte David egy szép vitorlásra mutatva. Az a szőlős kerté. Volt kis vitorlásunk is, de biztosan hallott a balesetről. Négy évvel ezelőtt történt. Csodálkozom, hogy nem vettek másikat. Alexander akart, de ő nagyon szeretett volna. David egy másik hajóra mutatott. Vitorlás volt, az előbbinél hosszabb és szélesebb. Annak van fővitorlája és orvitorlája. Alexander még annál is nagyobbat akart. Érthető miért? mondta Olivia, mert eszébe jutott a baleset története, melyet kartól hallott. Egy nagy hajó biztonságosabb. Ezért akart olyat Alexander, felelte David kedves mosolyjal, ami szembetűnő. Jó hajós volt? Nem kimondottan. Ezt szerencsére ő is tudta. Amikor kirándulásra vitt valakit, mindig simon ültette a kormányúthoz. Simon volt a legjobb, ám bár a baleset óta nem szállt vízre. Az igazat megvalva, ide a klubba sem jött el azóta. Mivel foglalja el magát? Úgy értem a szabad idejében. A választ Enméri Friár adta meg, az irodatitkárnője. Olivia napi rendszerességgel beszélt vele. Szívélyes volt és bőbeszédű, talán a kelleténél is bőbeszédűbb, ám mivel Olivia Natali bizalmasa, nem fogta vissza magát. Olvas, mondta Anne Méri. Folyton könyveket vásárol, az utóbbi időben főleg az internetről. Ezt nagyon szereti. Még könyvesboltba sem kell mennie. Postán érkeznek a könyvek. Küldünk nekik egy üzenetet, ő meg átveszi a küldeményt. Gondolom, könyvhelyek állnak a szobájában. Hol lakik? kérdezte Olivia. Annyit tudott, hogy Simon az Asconceti birtokon lakik, nem messze a szőlőtől. De azon a térképeken, amelyeket látott, sehol sem jelölte semmi Simon lakóhelyét. Pedig gyakran indult felderítő útra. A délutáni futásai során bejárta a kitaposott utakat, de el sem tudta képzelni, hol lakhat Simon. A délkeleti oldalon. Ott nincs semmi. De van, csak nem látni, legfejebb, ha a tetejére ér az ember. Az egyik fán reflektor van, az jelöli a keskeny utat. Onnan fél mérföldnyire van a ház. Azon a területen áll, melyet még Natali apja adott Kár családjának, amikor ide költöztek. Olivia tudta, hogy Kárnak van egy lakása a városban. Arra gondolt, hogy azt a házat, ahol a férfi felnőtt, lerombolták, és a helyén most földművelés folyik. – Szájmon a szülei házában él? – Nem egészen, – válaszolta Enméri, és szemlátomást el volt ragadtatva, amiért ilyen bizalmas dolgokról beszélhet. – Azt lerombolták, és újat építettek a helyébe. – Azt hiszem, kétszer is újjáépítették. Olivia folytatta volna a kérdezősködést, de megpillantotta teszt. – A többi gyerekkel volt, azaz nem egészen velük. Inkább csak követte őket, és nem látszott boldognak. Ha barátokat akarsz, mondta Simon, próbálj meg mosolyogni. Igaza volt. A kislány nem tűnt valami vonzónak a többi gyerek számára. Mosolyogj, küldte az üzenetet Olivia gondolatban tesz felé, minden erejével összpontosítva, és a gyerek csodák csodájára odafordult. Az alsza azonban csak még komorabb lett. Türelmetlenül intett az anyjának, hogy ne bámulja. Aztán visszafordult, és a gyerekek után indult a fedélzetről a klub irányába. Enméri közben valaki mással kezdett el társalogni, és Natali intett Oliviának, hogy menjen oda hozzá. Barátai körében állt, akiknek be akarta mutatni Oliviát, s akik közül néhányan még Natalinál is régebb ideje élnek Asconcetben, s talán még a régi képek titokzatos nője is közöttük van. Valamennyien a 70-es, 80-as éveikben jártak, ez megnehezítette a különbségek felismerését. Olivia hiába fürkészte őket. Már éppen meg akartak kérdezni Natalit, amikor elkezdték felszolgálni az ételeket. Olivia életében nem látott még ilyen gazdagon megterített asztalokat. Volt ott tengeri halászlé és rákleves homársaláta, Newburgi homár és homárfarok, garnélarák. Volt párolt marhaszelet és gőzölgő, csöves főtt kukorica. Volt hamburger és virsli, káposztasaláta és krumpli saláta, meg vörösbab. Olivia telerakta a tányérját és tesz keresésére indult. A kislány hamburgert evett a vízparton, egy gyerekcsoport mellett állva. Hát Oliviának, ami még jól is jött, mert Olivia szíve megszakadt volna, ha látja a kislány lebiggyedő ajkát vagy szomorú arc kifejezését. Abban a percben, Olivia a legszívesebben visszaforgatta volna az időkerekét abba az állapotba, amikor tesz apró baba volt. Akkor meg tudta volna menteni. Most már ez képtelenség. Ehhez tesz már nagy lány. A tehetetlenségtől szenvedve helyet foglalta fedélzeten az aszkolonszetiek csoportjával, ennél jobbat nem is tehetett. Kedvelte ezeket az embereket, jól érezte magát közöttük. Natali maga mellett tartotta, amitől Oliviának az az érzése támadt, hogy szükség van rá. A szomorúság apró darabkája azonban nem múló fájdalomként megőződtek benne, s nagyon kellett összpontosítania, hogy ezeket pontosan megfogalmazza önmagának. Az egyik, amelyik teszt érintette, nyilvánvaló volt. A másik nagyobb meglepetést okozott. Azzal volt kapcsolatban, amit aznap Natalitól hallott. A történet közelmúltban játszódó részei valóságosabbak voltak, mint a többi epizód. Valószínűleg azért van így, tűnődött Olivia, mert a kép részévé vált a halál. A halálban nincs semmi romantikus. Natali alig ismerte Bredet. A bátya nem játszott fontos szerepet a kamaszkorában. Olivia sokkal többet tudott meg Karlról, mint Bredről. Mégis megrázta a halála. Őszintén szólva, inkább Natali bánata rázta meg. Az nem hagyta nyugodni. A szomorúság harmadik darabkája ennél megdöbbentőbb volt. Simonhoz kapcsolódott, akinek jóformán az egész családja hullámsírba veszett, s ő most valahol máshol üldögél egyedül. Ő döntött így, gondolta Olivia, de ettől nem érezte magát jobban. Attól sem, hogy egyszer csak megjelent tesz, akkor tájt, amikor az emberek a második adagételért indultak az asztalokhoz. A kislány Olivia székéhez dőlt, mintha ott keresne nyugalmat. Hogy érzed magad, kicsim? – kérdezte Olivia. Tesz vállatvont. – vont. tél? A kislány bólintott. Hol vannak a gyerekek? Tesz a fejével intett valami meghatározatlan irányba, de máshová nézett. Olivia követte a pillantását, és meglátta a feléjük tartó Szendi Edelszont. Hosszú bőruhát viselt, a hajában virág. Egy kis fiú kezét fogta, akit Olivia akkor látott először. Egy-két hüvelykkel magasabb volt Tesznél, egyenes szálúhaja sötét, a szeme komoly. Tesz a szája sarkából mormolta. Sosem bocsátom meg neki, ha ezzel akar megvigasztalni. Mosolyog, súgta Olivia, és felállt. A világ legtermészetesebb módján átölelte szendit. Aztán hátra lépett, és szemügyre vette a fiút. Ő a leghelyesebb fickó a teremben. A fiú elpirult, s Olivia kezet nyújtott neki. Olivia vagyok. Ő az unokám, Seth, mondta szendi büszkén. Köszönjük a bókot. Megpaskolta a fiú arccát, s amikor az ránézett, azt mondta neki. Olivia az konzertben dolgozik, ő pedig a lánya tesz. Cambridgeben élnek, itt töltik a nyarat. A fiú bólintott, és intett mindkettőjüknek. – Sett és a szülei Konkordban élnek – folytatta szendi. nincs messze Cambridge-től, hétvégére jöttek ide. Remélem, szet marad még egy ideig. Sett úgy nézett teszre, mint aki mondani akar valamit, de nem meri. Olivia csak akkor értette meg, hogy süket, amikor a fiú megérintette szendi karját, és jelbeszéddel közölt vele valamit. Olivia nem mert teszre nézni, nehogy Sandy és a fiú félreértse. Szet azt kérdezi, ismered-e a border kávézót? – Ismerem! – mondta tesz. Szet ismét jelbeszédbe fogott. Az a kedvenc étterme! – tolmácsolt a Szendi. A fiú felnézett rá, ismét jeleket mutatott, mire Szendi is jelekkel válaszolt. – Ha desszertet várja! – mondta Szendi. – Fogadok, szet is csak azért jött, semmi másért. Az ember összeállíthatja a saját fagylalatkehét, és a legkülönfélébb önteteket lehet hozzá kérni. Velünk tartasz? kérdezte Sendi eztől. Tesz, a hasára szorította a tenyerét. Nem hiszem, hogy belém férne, te lehetem magam. Talán később? Az apámnak, Szeddéd nagyapjának van egy szép régi csónakja. Kievezünk, hogy a vízről nézzük a tüzi játékot. Van kedved hozzá? Olivia éppen igent akart mondani a meghívásra, amikor a fedélzet túlsó végéből ricsaütötte meg a fülüket. Egy pantomim táncos egyensúlyozott féllábon a korlát felső palánkján, és azt mimelte, hogy magasban kiúzott, vékony drót kötélen táncol. Szendi izgatott mosolya pillantott Oliviára, majd a táncos felé indult, maga után húzva szetett. Olivia is követni akarta, de tesz visszafogta. Nem megyek velük, mondta a gyerek. Miért nem? értetlenkedett Olivia. Biztosan jó mulatság lesz. Igen, de hiszen süket. Olivia pistogott egyet. Mi köze van ennek bármihez? Nem tudok vele beszélgetni. Süket? A tűzi játék alatt nem kell beszélgetni. Ez nem randi tesz, csak egy kis csónakázás. Igen, de csak azért hívott magukkal, mert a többi gyerek nem tárgyal velem. Nem hiszem. Azért hívott meg bennünket, mert biztosan jó mulatság lesz. Nekem nem. Szerintem csak összepárosítja a diszlexiást a sükettel. Annyira azért nem szörnyű a helyzetem. Olivia a lányára bámult. El sem hiszem, hogy te ilyet mondasz. Tess nem válaszolt. Olivia a melkasára szorította a tenyerét. El sem hiszem, hogy ezt te mondtad. Egyszerűen úgy érezte... Szétveti az idegesség. Kézen fogta Teszt, és kivitte a parkolóba, de ott nem tudta, mi legyen. A kislány elé lépett. – Ez döbbenetes, Tesz! Döbbenetes! Mi bajod ezzel a fiúval? Tesz fellökte a szemüvegét. – Süket! Te meg diszlexiás vagy. Én meg lassan írok. Szendi pedig könnyed. Natali 76 éves. Nincs azzal a fiúval semmi baj. Szájról olvas és jelbeszédet használ. Semmivel sem alávalóbb, mint te. Nem erre tanítalak hónapok óta, sőt évek óta, hogy senkinél sem vagy alávalóbb. Másképp tanulsz, mint a gyerekek többsége, de ettől nem vagy rosszabb náluk. A végeredmény ugyanaz. Te is felnőtt leszel, mint ők, főiskolára mész és dolgozni fogsz. Ez a fiú is csak másképp beszél, mint a gyerekek többsége. Ő is ugyanúgy felnő, mint te. Istenem tesz. Épp neked nem volna szabad lenézni valakit, aki nem olyan, mint te vagy. Tesz egyáltalán nem látszott önteltnek. Két karját az oldalához szorította, az állát leszette. És az együttérzés? kiáltott fel Olivia. Ez a kisfiú nem hall. Nem hallja a dalokat. Nem hallja a szavakat. Nem hallja a kis madarak csicsergését. Nem hallja Andri dorombolását. Ha éjszaka felriad a sötétben, legfeljebb csak láthatja, hogy van-e valaki a szobájában. Kétszer olyan keményen kell megdolgoznia azért, amit te el tudsz érni. Tesz még mélyebbre horgasztotta a fejét. Szomorúan nézett a szemüvege mögül. A többi gyerekkel szerettem volna lenni. Mert olyan népszerűek? Ez nem jó magyarázat. A népszerűség sekélyes dolog tesz. A lényeg számít. Nem az én koromban, mormolta tesz. Bármelyik életkorban, érvelt Olivia. Újjaival a hajába túrt, már-már már elfordult, de meggondolta magát, és tovább beszélt. Ahhoz a gyerekhez képest egészen szerencsés vagy. Nem fogod fel? Dehogy is fogod fel, hiszen úgy elmerülsz önmagad sajnálatába. Felegyenesedett. Hát figyelj ide, tesz, választhatsz. Üldögélhetsz egyedül, sajnálhatod önmagadat, és minden problémádért alasulvasást olvasást okolhatod, vagy összeszeded magad, és tovább lépsz. Nem a diszlexia miatt van problémád azokkal a gyerekekkel. Nem is tudják, hogy diszlexiás vagy. Csak azt látják, hogy másás teher a válladat. Olivia hirtelen kimerültséget érzett. Lemondóan sóhajtott, és tehetetlenül lejtette az oldalához a két kezét. Szeretlek tesz! Teljes szívemből szeretlek! Ha azt mondanád, hogy azért nem tetszik neked szet, mert nagyképű vagy, vagy unalmas, elfogadnám. De hogy azért nem tetszik, mert süket, lassan ingatta a fejét. Aztán becsukta a szemét, és mélyen beszívta a levegőt. Majd ismét teszre nézett, aki megtörtnek látszott. Érted, miről beszélek? Várt, a gyereket nézte. Míg az végül kimondta, igen. Semmit mondó győzelem volt ez. Olivia üresnek érezte a lelkét. Újra mély lélegzetet vett. Azt hiszem, nekem már ennyi elég volt. Mit szólsz ahhoz, ha hazamegyünk? Intet tesznek, hogy kövesse. Megköszönjük Natalinak a vendéglátást. Épp a klub bejáratához értek, amikor feltűnt Jill. Megkönnyebbült, amikor megpillantotta őket. Már attól féltem, elmentetek! Most indulunk, csak Natalinak akartam bejelenteni. Levertnek tűnsz. Az is vagyok kicsit, mondta Jill, és leült az egyik padra. Itt megvárlak benneteket! Rögtön jövünk! Olivia Natali keresésére indult. Még mindig felvoldulva tesz miatt, nem is nézett a gyerekre. Csak elhaladt a fagylaltért sorban állók mellett. Tesz is szeretett volna egy kejhet. De megérdemelte, hogy most nem kap. Natali és Kár a külső fedélzeten ültek néhány baráttal. A nap már elérte a víz szélét, de napnyugtáig legalább egy óra volt még hátra. Olivia leguggolt Natali széke mellett. Hazamegyünk, mondta Halkan. Csak szeretném megköszönni az estét. Csodálatos volt. Nem várják meg a tüzi játékot? Olivia mosolyogva megrázta a fejét. Hárat vagyok, Csill is velünk jön. Azt hiszem, az ő napja is hosszúra sikerült. Hát vigye őt haza, aztán jöjjön vissza, javasolt a natali reménykedve. Oliviának jó jól esett a kedves invitálás. Olyan jó érzés volt, hogy valaki számít rá. Olyan jó hogy már-már meggondolta magát. De Natalia barátaival van, és a szőlőskertből érkezett többi ember is az ő barátjuk, ezért Olivia kicsit még mindig kívülállónak érezte magát. Köszönöm, de nem, mondta halkan, és felállt, amikor szendi Edelson tűnt fel újra. Hát itt van, örvendezett szendi. Tessz azt mondja, maga hazamegy. Nem baj, ha ő velünk marad, majd én hazaviszem később. Tesz szendé egyik oldalán állt, szet a másikon. Olivia első gondolata az volt, hogy a lánya nevében visszautasítja a meghívást. Tesz nem érdemli meg, hogy lássa a tűzi játékot, főleg nem ezeknek a kedves embereknek a csónakjából, s nem azok után, ahogyan beszélt. De a gyerek alcsán megbánás látszott, szégyenlősen nézett fel az anyjára, vagy talán bizonytalanul. Szed csinos kis arcáról azonban reménykedés sugázott. Úgy szeretnék a csónakba ülni, mondta Tess, és úgy hangzott, hogy komolyan is gondolja. Olivia fején egy pillanatra átvillant a cinikus gondolat, hogy ha már választhat, tesz inkább a csónakot választja a dühös anyja helyett. Mindent összevetve azonban Olivia sem bánta, hogy tesz meggondolta magát. Nagy kerülő volna, ha haza kellene őt hozni? Kérdezte végül Szenditől. Dehogy! húzta széles mosolyra a száját Szendi, és átöleltetesz nyakát. Már itt sem vagyunk.